А коли вона вварилася, крихітний з дитячий пальчик завбішки шматочок лую. Все, все витрусили і забрали в коморі погребі, обчистили Богодугівку ще з осені. Та нас замурував був збіжя у стіну, а заброда вивалив її чоботом і забрав те рятівне відерце. Голод лупав на жінку зі всіх боків. Це ж сьогодній святвечір, аж присіла коло припічка. От таке різдво у нас, — відлунням озвався Танасів голос. Він розтерзаним поглядом дивився у затягнуту білим візерунком шибу. Думки обступали його, як табун голодних вовків. Он повнісінька хата дітей, і всі аж світяться й ця бідна сирідка Павлуша Святненків прибився до його біди і восковіє разом з його дітьми. Іван пише, щоб він брав дітей і їхав до нього в Сибір. А куди ж він поїде з цією оравою, коли сили залишають його, бо свій шматок віддає дітям? З настанням березня прийшла у Богодухівку смерть. Вона давно вже чатувала колоросі з косою в руках. Жнива були рясними, що помах – то й цілий людський ключ. Березень усе лютував пік морозами і снігами. В колгоспі почався падіж худоби, і її вивозили в могильники за хутірцем. Одарка бачила у вікно, як щодня Юхим лита вивозить туди сухоребрих корів, волів, коней. До того могильника з санчатами і сокирами потяглися цілі богодухівці. Якогось вечора і вона пішла тією в'їждженою дорогою, куди вів слід. На хуторі стояла мертва тиша. Ні гавкоту собак, ні людських голосів. Біля крайньої хатки зупинилася і перевела подих. То була й не хата, а залишки її. Жив у ній старий парубок Явтух. Цілісеньку зиму він смикав спокрівлі сніпки і топив піч. А якогось дня гуркнула стеля, відчахнулася половина халупи так, що стало видно піч і лежанку. Стояла, як зруйновані ворота, через які йшла до богодухівки біда. Я втух у печі, залазив у неї в валянках і грівся до ранку. Лежав і зараз, вистремивши голову, обмотану рядниною, і співав. «Іди, сину, додоманьку, змию тобі голівеньку». Той якийсь мовбийний людський голос летів у холодне зоряне небо і наводив жах. Одарка перехрестилася, хотіла швидко проминути Явтуха, але він почув її кроки і перервав спів. «Хто там? Ідіть ближче та побалакаємо. Хочеться голос людський почути. Це я, Одарка». «А, Запорожчиха!» – повеселів ураз Явтух. «А я, Одарочку, оце так гріюся. Натопив піч, нагрів окропу, випив і гріюсь. Ногам тепло, а голові холодно». — Одарко, в тебе немає сухарика? — Їсти хочу, аж голові бамкає. — Я сьогодні вже бруньки їв з вишні, але живіт болить. Одарка мовчала, а я втух знову затягнув. Ой, не шуми лужи, зелений байраче. Вона смикнула санчата і повернула на в'їжджену польову дорогу. Долала ті два кілометри добру годину. Холодний піт заливав очі, і місяць сплив якийсь заплаканий блідий. Кошлаті снігові хмари то ховали його, то знову випускали. І він кропив усе білим кропивом. Доплуганилася до могильника, сіла на санчата і довго віддихувалася. Тиша. Безодня все поглинаюча. Вон там, в понизі, ще не скинувши людяного кожуха, під ківкою зігнулася, вимерзла до дна рось, а за нею залізниця. Жінка не знала, що за якихось два-три кілометри стояли вагони із зерном, відібраних у них, і воно так і пріло у вагонах. Одарка відірвала погляд здалини і оглянула ребристі туші. Від них ішов сморід. За одною з них світилися два вогники. Вони були спрямовані на неї, то знала вовчі очі. Страху не відчула. Взяла сокиру, хукнула на руки і почала рубати слизький коров'ячий круп. Сокира не слухалася, її знесилених рук вислизала. Вона так і відрубала те синє коров'яче стегно. Ще хотіла була вітяти шмат, але перед очима закружляли жовті плями, і вона опустилася на край санчат. Коли знову розплющила очі, то побачила засніжене поле і ті два вогники, що незмигно стежили за нею. Спокійно, без тіні страху, поклала коров'ячу мерзлу ногою сокиру на санчата і рушила до хутірця. Вже коли забовваніли на півпорожні хати – Сади, зупинилася і оглянулася на могильник. Вовк сумирно сидів і не збирався наздоганяти жінку. Вовк пожалів мене, а заброда ні, подумала зненацька. Явтух вже не співав, а голосив тонко по пташиному. Нечутно пройшла повз парубка. Коло свого подвір'я. Обіперлася на обмерзлі ворота і довго віддихувалася. У споначілій хаті стояла лиховісна тиша, і вона наполохала жінку. Намить сталося, що в ній порожньо, що всі, хто живе в ній, кудись зникли, і воротяж сюди вже немає. Та думка – Розпанахала одарку навпіл, і вона стояла посеред хати, мов би чекала, коли ж з'єднаються докупи ті дві одарки. Засвітила каганця і довго мила теплою, а потім крижаною водою шмат смердючого м'яса. І поставила варитися. По хаті пішов осоружний сморід, але одарка підкладала у піч солому і варила. Потім хлюпнула того мутного варева у тарілку і підійшла до Танаса. Він лежав висклий, оброслий щетиною і чимсь нагадував помираючого монаха. Танас з'їв кілька ложок і зачав блювати. Однак ті мутні навари разом із гілочками вишні трішки укріпили всіх, люди сунули до могильника. І ще, хто мав силу добратися туди, то ділив разом із вовками здобич. Одарка вже не мала сили, та й рознесло шляхи. По цьому болоті не дійдеш, санки не візьмеш, а так не донесеш. Поле чорніло, і світ чорнів, хоч і йшла до села весна. Одарка видобала до воріт, і довго дивилася у бік того могильника. Ще хоч би разочок привезти тої падалі, але не дійду, сама впаду там, думала вона, і її погляд сверлив чорний масний чорнозем розгаслий шлях. Тітку Одарку, почула чийсь тихий голос і повернулася. Стояв хлопчик років семи а вона ніяк не могла пізнати, чий він. Таке висхле, мов боделина, тільки ляний чубчик та величезні сірі очі нагадували, що живе. Як не селкувалася, а не могла пригадати, чий він. «Тітко, дарко, сховайте мене, бо мати хочуть мене зварити». Вона лише пекла його синіми святненьківськими очима, а вуста розняти не могла. Дитя позаткувало і зникло, як привид. А вона стояла усе, перехилившись через тин, звісивши дві довгі худі руки і дивилася у степ. Перелетіли качені ключі. Висіявши у завеснілу землю, тихе і радісне курли. Довго стояла, здавалося, аж задрімала. Розбурхав її крик. На розгаслому шляху, там, де не так давно з'явилося було чиєсь білоголове хлоп'я, тепер стояла Параска чумак недалека сусіда. Вона була розпатлана у довгій закриваленій сорочці. Вона щось притискала до грудей і водила божевільними очима. Нема уже мого синочка, нема, вариться. Ось о він мій Ваничук!» і простягла на долонях білу закривавлену голівку з широко відкритими світлими очима. Одарка скрикнула і відірвалася отину. І звикнула по пташиному поразка, притисла голову сина до грудей та й впала навзнак на розгаслому шляху. Звела скляні очі до живого, радісного неба, в якому летіли-летіли пташині ключі. Одарка йшла до сінешних дверей вічність. Бив пекучий холод, мов би сто вітрів тріпали, як терниця коноплі, її висох латіво. Страх, як бездня, терлувався навколо неї і в ній. Вона переступила хатній поріг і покликала «Танасе! Танасе!» Не озвався, учора не говорив. Вже Ген і Петрусь, Ванек, і Гануся, і Марфинка, і Михайлик, і Максим лежать у пухлі і не злазять з печі. І дивляться звідти на хату якимись потойбічними поглядами. Любочка найменшенька вмовкла, нещебече. Павлуша не озивається. Інколи ще й досі кличе матір. Тільки в неї ще десь береться сила, але звідки? Собі ж ділила найменше. Невже тримає її материнська любов і молитва. «Мамо, дайте макухи!» Ледь чутно пропищала чотирирічна Любочка. Петрусь повернув до неї відсутні якісь порожні лімуби, невидюші очі. «Підождіть, діти, трішечки підождіть». Вигукнула Одарка і розставила руки, мов би хотіла усіх відразу сховати від тієї лютої коси, яку мантачить смерть вже не за Росю, не в чийомусь дворищі, а в її хаті. Страшний звук котиться по Одарчині душі, бо є що за цим порогом косити. Підождіть, завила Одарка. Вже ж таки весна. «Он пташечки летять, скоро все зазеленіє. Бачили б ви, як пташки ключами летять, москалики на сонечку повилазили?» Сказала, і щось обценьками схопило її за серце і перекрило дихання. Її діти, її щебетливі діти вже не в силі вийти на дворище і побачити, як йде весела весна а її хата, коли схожа на веселий ярмарок, уніміла. Чого ж я не божеволію й досі? Чому мене не розчахне грім чи голод? За що ж судилася така безмірна мука? Танасе знову покликала і підійшла до полу. Глянула на чоловікові осклілі очі, задерту борідку, відкритий рот, зойкнула і впала на нього. Сповзла на долівку і лежала так довго, поки не повернулася до неї свідомість. Встала і позадкувала до порога. Шумовисько в голові нагадувало ревище весняної повеневої води. Спотикаючись, пішла у сусіднє дворище і покликала «Лавріне! Лавріне! Та наса вже мого нема! Іди, поможи мені винести!» Лаврін, висхлий як журавель, встав з лежанки і, переставляючи опухлі ноги, мочки пішов за нею. У двох на тому рядні, на якому лежав Танас, витягли його з хати. Перед погребом зупинилися. Він зяяв чорним отвором, як ненажерлива істота.